Темно-червоні двері розчинилися перед піп, у вузькій щілині виднівся силует обличчя. «Я вже казав», – промовила тінь, впізнаючи, хто прийшов. «У мене їх ще немає», – Люк Ітон відчинив двері навстіж. За його спиною тягнувся темний коридор, а вуличні ліхтарі ззовні освітили татуювання, що обвивали його шию, наче сітка, тримаючи шкіру разом. Неважливо, скільки разів ти пишеш, з яких номерів, «У мене цього немає», – сказав він. У голосі вчувалася нетерплячістя. «І не треба ось так просто з'являтися, дай мені щось сильніше», – перебила його Піп. «Що?» – він здивовано подивився на неї, провівши рукою по своїй коротко стриженій голові. «Щось сильніше», – повторила Піп, рогіпнол, мені треба зараз». Її обличчя було порожнім, як щит чи маска, за якою ховалася дівчина, що повернулася із мертвих та руки могли її видати. Вони нервово шаруділи в кишені Худі, якщо в нього немає, якщо він уже продав усе Максу Гастінгсу, тоді все пропало. Жодна частина плану не могла дати збій, бо якщо одна, усе руйнується як картковий будинок, хитко збалансований на її плечах, а все її життя зараз у руках Люка, вкритих сірими татуюваннями. «А?» – перепитав він, уважно вдивляючись у неї, але крізь цю маску йому не пробитися. Ти впевнена? Плечі Піп трохи розслабились, картковий будинок ще тримався. Значить, у нього є? Так, відповіла вона різкіше, ніж хотіла. Слово зашипіло між зубами. Так, мені потрібно, я... Я повинна сьогодні заснути, мені треба заснути. Вона шмигнула носом, витерла його рукавом. Так, уважно подивився на неї люк. Ти погано виглядаєш, «Але це дорожче, ніж те, що ти брала раніше. Мені байдуже, скільки це коштує. Мені треба». Піп витягла з кишені худі невелику пачку куп'юр. Тут було вісімдесят фунтів, і вона всі до останньої вклала в простягнуту руку Люка. «Стільки, скільки зможу на це отримати», – сказала вона. «Скільки вийде». Люк подивився на гроші у своїй руці, яка сіпнулась, коли він щось обдумував. Піп уважно стежила за ним – Ніби невидимими нитками намагалася змусити його діяти. Від цього залежало її життя. «Добре, чекай тут", промовив він, майже зачинивши двері. Голи ноги понесли його по темному коридору, полегшення було яскравим, але коротким. Упіп попереду ще довга ніч і тисяча шансів, що щось піде не так. Вона могла й бути живою, але цієї ночі боролася за своє життя так само відчайдушно, як тоді, коли була замотана в ту клейку стрічку. «Ося», – сказав Люка, повернувшись, і знову відчинивши двері лише на щілину, очі блиснули з-за неї. Він простягнув крізь отвір паперовий пакет, і Піп взяла його. Вона відкрила пакет і зазирнула всередину. Дві маленькі прозорі пакетики, у кожному по чотири мохово-зелені пігулки. «Дякую», – сказала Піп, зім'явши пакет і сховавши його в кишеню. «Та нема за що!» – відповів Люк, відступаючи. Але перш ніж двері зачинилися, він повернувся, обличчя з'явилося у щілині. «Вибач за той раз, я не побачив тебе на переході!» Піп кивнула йому у відповідь, губи склалися у стриману посмішку, аби нічого не видати. «Все добре, впевнена, ти не хотів!» «Ага!» – кивнув Люк, посмоктуючи зуби. «Ем, слухай, не бери цього забагато, гаразд?» «Воно значно сильніше, ніж те, до чого ти звикла. Однієї вистачить, щоб вирубити тебе. Зрозуміла, дякую», – відповіла вона, помітивши вираз на його обличчі, майже як турбота. Від найнеочікуванішої людини у найнеочікуваніший момент вона й справді, мабуть, жахливо виглядала. Піп почула, як двері тихо зачинилися за нею. Коли вона поверталася до машини, проходячи повз яскраво біле бемве люка, Її відображення слідувало за нею в темних вікнах автівки. Усередині машини вона дістала з кишені паперовий пакет. Витягла прозорі пластикові пакетики і роздивилася їх у світлі вуличних ліхтарів. Вісім пігулок. На одній стороні написано один грам. Люк казав, що однієї вистачить, щоб вирубити її. Але несвідомою мала бути не вона. Їй треба було переконатися, що це спрацює швидко, але не настільки, щоб спричинити передозування. Інакше вона стане вбивцею двічі за один день. Піп відкрила обидва маленькі пакети і дістала з одного дві таблетки. Одну з них кинула в інший пакет. Тепер там було п'ять. Потім розламала останню навпіл і по половинці в кожен пакет. Два з половиною міліграми. Вона не знала, що робить, але цього мало б вистачити. Пакетики з більшою кількістю пігулок – Піп повернула в паперовий пакет і сховала в рюкзак. викине їх пізніше разом з усім іншим. Не довіряла собі тримати їх при собі. А ось інші із двома з половиною вона ретельно закрила і кинула на підлогу під педалями. Піп навела ногу на пакетик і натиснула на таблетки п'ятою, почувши, як вони хрускотяті. Вона сильно притисла п'яту, розтираючи кожну грудочку, тиснула і крутила, Аж поки не розчавила все до кінця. Вона підняла пакетик і піднесла до очей. Таблеток не залишилося, лише дрібний зелений порошок. Піп струснула його, переконуючися, що не залишилося шматків. "Добре", прошепотіла вона, ховаючи пакетики з порошком у кишеню і поплескавши по ньому, щоб переконатися, що він на місці.